День четвертий. Андрій мимоволі поставив у блокноті знак запитання, здивувався. Насилу згадав мамину адресу, але знак запитання викреслювати не став. Зажовився, що треба їхати на другий кінець міста. Подивився на куплений аспірин, засунув його до кишені й поїхав. Ненавидів пігулки. Але Славко, коли б усе це побачив, сказав би інакше, «Ти себе караєш, чоловіче, ти вважаєш, раз-дві батько лежить у лікарні, ти не можеш радіти життю, повір мені, коли дуже хотіти, то елементарно можна захворіти, зізнайся, що ти хотів захворіти, а тепер боїшся видужати. зізнайся, хоча б самому собі». На кінцевій зупинці Андрій на силу витягнув себе із маршрутки, подивився вперед і зітхнув. Він сів не на той рейс. Лікарня похмура поглядала на нього з височенного пагорба. Ще раз зітхнув і посунув довгими-предовгими сходами на гору. Хто знає, може цього вечора йому не стане сил ними піднятися. Серед білого дня двері реанімації майже не зачинялися. Люди сновигали туди сюди. Я всього всього ненавиджу пігуки. Андрій постояв, наважився, підніс руку до дзвінка. Дівчина з волоссям кольору темного пива у синьому костюмі і капцях на босу ногу підійшла до дверей з якимись паперами в руках, Мигцем глянула на нього, взялася за клямку. Ой, це ви? Чому всі так дивуються при зустрічі з ним? Вона поправила зачіску, не зводячи з нього очей, і раптом Богданів на мене вб'є, а переживу. Ваш знайомий все ще на апараті штучного дихання, але пробує дихати сам. Кардіограма не найкраща. У нього панкардит, гарячка не спадає. Дренаж із черевною порожнини, можливо, заберуть на тому тижні. Він приходить до тями уривками і одразу ж засинає. У його палаті окремі цілодобові чати, більше нікого навіть із медперсоналу не впускають. Здається, навіть слідчого витрали. «Про шанси мене не питайте. У нас трапляються усякі дива. Оживають ті, яких уже списали». А вмирають люди, що вчора цілком були здорові. Але не втрачайте надії. Виходить, вона його пожаліла. Але чомусь ця жалість не нагадувала про кисаючиго молока на денці котячої мисочки. Голена, спробував він. Вона подивовано озирнулася. Хіба ми знайомі? Він кивнув головою. Вгадати ім'я – це непогано. Я не памлюдо», – донісся з глибини відділення гучний крик. «Ти чому не на робочому місці? Вже йду!» Але, зиркнувши на нього, затрималася. Піднесла руку до впорядкованої зачіски. «Ми не знайомі? Ой!» Розумієте, мені так подобається ім'я Олена, що я інколи називаюся ним. Ну, коли... Знайомлюсь, наприклад, але ми ж не знайомі, здається. Він знову кивнув. Вгадати мрію теж не зле. Людо, дякую, кивнув він утретє. На здоров'я, дещо спантеличено відповіла йому. Що вона про нього подумала? Який склон, що постійно не до киваю головою? Андрій витяг аспірін – Розпакував дві пігулки, вкинув до рота і, майже не скривившись, рожував. На дворі теж трохи розвиднілося, але на цьому сюрпризи не закінчилися. Вони зустрілися на довжелезних сходах, обоє повуха у власних клопотах. Остап завершував підйом, Андрій розпочинав спуск. Зустрілись, і обидва завмерли. «Слухай, Андрію!» «Вхід до лікарні, он там, а мені туди!» «Ні, ти послухай!» «Треба казати «ні!» «Андрію!» «Так, Остапе!» Андрій з розгону обернувся і втупився у наступаючого на хлопчака».